Hallå där. Stå på tågen, Köpa blåbär. Bandet rullar och det är dags att snacka en massa skit. gör Jajamensan. Som så många gånger förr. Ja, alla gånger. Och lika trevligt varje gång. Ja, det tycker jag med. Hur är mm. läget? Jo då, det är bara bra. Alltså jag älskar ju egentligen den här tiden på året med december med massor med årslistor. Håller ju på och utser årets bästa album mm. på min Instagram. Kolla in. Eh, Vinylmagin, kolla in på den. Eh, och så är det vilka spel som har varit bäst och vilka filmer som har varit värsta och vilka serier som har varit bäst. Och det blir Game Awards i natt faktiskt. Kommer mm, okay. inte vara uppe och titta. Men eh, vet att det dyker ju alltid upp någon eh, liten överraskning. Sådär, och det. Har du hypat så in i helvete vad det ska bli för överraskning i år då. Mm. Och som vanligt så ligger ju Half-Life 3 där uppe och skvalpar. Liksom folks förväntningar är alltid höga på det där. Om det skulle komma så tror jag att det skulle bli skit. Nej, det tror inte jag. Jag tänker att ja, men Valve, de är, för... de är för skickliga på det. Tror jag. Ja, för 15 år sedan. Frågan om de är det nu. Ja, det tror jag. De har rätt folk, rätt budget och hela det där köret. Nu tror jag för jag kanske inte att det kommer. Då, utan det blir så där man går och tror det år efter år att nu, nu. Men nu, alltså det som talar för det den här gången då, det är väl att de har eh, det skulle väl vara helt perfekt att säga att, ja, säga att varje Steam kommer med en sån här mm. installerat. Till exempel eller något liknande att det ingår på något sätt sen vet man lika gärna att nej, den kommer inte på steam maskinen den kommer bara på VR-headsetet så det är det ni får köpa det vore nästan det roligaste tycker jag. eller steam deck mm. Jo. nej, men som sagt såna här galor och sånt tycker jag alltid är väldigt, väldigt spännande och jag tänker att vi ska prata lite om det så mm. sen men det kanske passar bättre att göra när vi har kommit igång lite, tänker jag. Mm, mm. Yes, uh, hur är det med dig? Det är bra. Det är en arbetsvecka kvar. Sen är det ju lite julledigt. Och det är ju välbehövligt. Man är bra sås i skallen. Alltså de här två, tre sista veckorna. Mm. Inför... Nu är ju inte terminen slut när jullovet började. Terminen är ju slut någon vecka efter jullovet men vid terminsluttyp då och det är liksom ett större lov. Man är ett slutkörd inför ja, den klart. perioden. Men vi tuffar på. Så är det. <laughs> ja Vad härligt då. Mm. Hur länge blir du ledig nu då? Är det typ två veckor ve eller tre det brukar vara två där någonstans. Mm, ja, men det är skönt och förhoppningsvis att vi hinner vila upp dig lite. Ja, jag får väl försöka minimera antalet aktiviteter så gott det går. Mm. Jul och nyår kan man hålla sig till och sen får det vara typ sömn dygnet runt resten av tiden. Ja, såklart. Nej, men, det, men det känns bra, alltså så sätt. Att, mm. att gnälla är inte riktigt min grej, förutom på spel. Nej, <laughs> men det kommer jag, jag kanske inte göra idag, vi får se. Nej, <laughs> trots nyss <det> inte. <laughs> Nej. Men ska vi köra på. Är det någonting du vill börja med så här lite smått? Uh, ja, alltså. Du vet att jag har ju spelat ganska många av de här eh, storydrivna eh, spelen. Mm. Eh, och jag har nämnt det så många gånger så nu tänker jag bara säga... Ja, det började för min del med Life is Strange. Och sen har det kommit en massa olika, eh, ganska varierande kvalitet. Några eh, väldigt lätta att glömma och några har väl varit något bättre. Men eh, just därför tänkte jag att jag skulle kolla in det här Lost Records, Bloom and Rage... Som är gjort då av Don't Nod Montreal. Så mm. det är de som typ ursprungligen gjorde Life is Strange då. Och se hur mycket har det utvecklats. Vad, vad gör de för spel så här ganska många år senare ändå. Och alltså. Det känns väl igen konceptet. Det är storydriven att man ska välja göra val och så vidare. Ehm. Uh, Någonting som är lite speciellt med det här det är att den karaktären som du eh, styr hela tiden mm. hon har en sån här gammal det här utspelas under 90-talet den första delen som jag börjar på så hon har en sån här gammal videokamera eh, vet, sån här, som ligger perfekt i handen som mm. kom där i slutet på 90-talet de var ju stora som hus först och sen så kom det sån här som man kan hålla i en hand bara Ja, och jag så var det, typen... var det lätt att väcka ut den lilla skärmen också Ja, exakt. men typen sån så att man kan liksom spela in olika händelser mellan valen och sen sortera in dem i minnet och hur det kommer att användas det tror jag kommer att visa sig längre fram för del 2 heter Rage och den ska utspela sig 27 år senare och då tror jag att det som jag har valt att lägga som minnen typ mm kommer väl påverka hur min del två blir. Okay. Så inte bara val jag gör utan också vad jag väljer att liksom filma. För det är klart att man tänker sig att man träffas sommaren 1995 och så ses man igen 27 år senare. Ja, har man videofilmat vissa sekvenser så är de lättare att komma ihåg mm. än det man inte videofilmade. Så jag tror att det kanske kan skilja sig lite beroende på vad man väljer att göra. Mm. Men annars så det här känns ju nästan på sätt och vis som någon modern variant. Att det är sådana här äventyrspel som var pk och klicka. Mm. En del har fortsatt att vara vanlig klassisk pek och klicka. Det kom ju någon sån här äh, Monkey Island uppföljare för några år sedan. Mm. Och sen har det blivit sådana här där man liksom styr en spelare över en relativt fast område att röra sig i. Och där står den liksom ska vara viktiga med lite små pussel hit och dit. Alltså. Det var ju länge sedan jag kände att fan, det här är riktigt bra. Mm. Utan det har ofta landat i nu, som jag tror att det kommer bli med det här Lost record också. Att, ja, men, det var väl en trevlig stund mm. på fem-sex timmar. typ. Och sen lämnar man det och går vidare. Jag tror aldrig mer att, som jag gjorde med Life is Strange, att det var ett av det årets bästa spel. Frågan är om det någonsin blir så igen med den här typen av spel. Mm. Utan att det är mer Ja, men nu har jag skjutit som fan i Doom. Och jag har spelat flera år i Stardew Valley. Nu vill jag ha något helt annat. Som jag bara kan nästan luta till mig tillbaka i storien. Och bara hänga med i storien. Mm. Behöver inte göra så mycket. Då kan det här vara en bra grej. Mm. Men det är ingenting som jag kanske tänker. Det här ska jag spela om i framtiden. Eller det här ska jag. Känner jag att det här. Åh, oh, vad jag blev tagen av den här djupa storien. Som mm. alltså man har sett för mycket sånt här nu. Det är nästan så att jag skulle vilja. Jag skiter i ungdomar som hade det jobbigt när de var unga nu. Nu vill jag typ ha nakna pistolen i ett sånt här spel. Mm. Mycket humor istället. Typ. Så känner jag nu. Det hade ju varit svincoolt. Ja. För det känns, det känns lite gjort nu. Men jag att åh, vad har hänt mellan de här två tjejerna när de var unga? Eller hur kom den här mannen in i bilden? Eller vem är de är ond egentligen? Vet du, oh, det ska vara så dramatiskt tonårs problem hela tiden. Ja, en story som är för dålig för film och tv, men som <laughs> är inte, i, kanske lite för oambitiös för spel. Ja, eller, eller lite överambitiös, menar jag. Mm. Och själva spelet kanske inte är så ambitiöst. Jag kan tycka också nej, vet du vad? Jag, jag gillar nog fan inte riktigt sådana spel. Jag tyckte Wolf of Mångas var coolt. Mm. Eh, sen blev jag så jävulst uttråkad för jag ville ju spela spelen. Ja, ja, ja, jag förstår. Nej, men det här man får gå in med... Säger jag gillar visual novels och andra sidan. Men... Ja, men det kanske är en annan grej ändå. Men alltså, man får gå in med... Det här, är inget, det här är inget spel i den bemärkelsen utan det här är en annan typ av upplevelse. Eh, då brukar det gå bra. Mm. <laughs> ja Men vi får se. Det är väl lite det jag har eh, ändå påbörjat här nu. Hur är det själv då? Du ska säga det att Vi har ju skrivit ner både du och jag hur många spel vi har klarat hittills i år och jag vet att du närmar dig en va? Ja, som du vad säkert fan? har sprängt förut. Men... Grejen är att jag skulle kunna spränga den på en kväll nu. Så, så nära är det. Men jag vill ju inte spela för mycket spel som jag kan utan till att ha spelat mycket förut. Nej. Det är en hel del såna på listan visserligen, men ja, ah, du fattar. alltså. Jag vill ju ändå liksom, nej, jag har inte spelat, jag har bara spelat Super Mario Land. Det, är det enda Super Mario-spelet jag har spelat. Mm. Eh, sen har jag inte spelat ändå Super Mario. Så att, eh, om det är något spel jag spelat förut så är det något jag spelade för länge sen. Så lite grann. Något enstaka ja. som jag körde igenom förra året eller så där Så jag har försökt att ändå liksom Varva nytt med spel som jag inte har spelat på jävligt länge. Mm. Och sen några välbekanta för att komma upp liksom. Ja, men i, det låter väl fullt rimligt. <laughs> I rätt siffror. Så jag har nästa spel då blir ju nummer 98. Ja. Så när jag har klarat tre spel då är jag ju uppe där. Och jag menar... Tre Super Mario-spel, kör man igenom på en kväll. om man har köpt Ja, jo, det kan man absolut göra. Du behöver inte ens vara en speedrunner för att göra. Eh, <laughs> Nej, men, exakt. Men, men de får vara liksom S-et i rockärmen. Det är kanske de jag spelar i slutet på året. Att, Okej, okay, men nu mm. river jag av Super Mario-spelen. För jag har inte spelat någon Super Mario nästan på hela Nej. året. Nej, men då är det, är det väl så... värd att göra det då, helt enkelt. Ja, det, det, det är liksom grannfinal. Mm. Och köra lite Super Mario. Yes, Um, så 97 jag, spelar har jag Och jag brände jag av en del Sådana där med I samband med Switch 2 där såklart För då mm. var det också väldigt länge sedan Jag körde många av dem um, Sen känner väl jag lite så här att uh, Jag gör ju i alla fall Ett personligt rekord då. Ligger på 57 nu Det är klart att 60 Oj. kanske vore kul mm, mm, mm. Och greja Ha ja, det som min gräns då Då har vi tre kvar var Eller 70 Oj, oh, ja, det tror jag blir tight. Det är fan inte många dagar kvar och jag kommer ju inte vara hemma heller. Men det är så Switch 2 är ju bärbar. Ja, precis. Ja, okej okay, då. Vi får väl se. Ja, den kommer ju åka med på en tågresa hem. Det är ja. garanterat. Men 65? Ja, absolut. Det kan vi göra. För det är ändå jävligt många spel spelar på ett år. <laughs> ja. <laughs> och för vad du säger, är det helt obegripligt jävla många. <laughs> Vad menar du med det? Nej men det brukar ju vara Ja men jag har ändå kört 12 spel i år Jag känner mig nöjd alltså, Det brukar ju vara det hållet Och nu är jag liksom ja, uppe snart i 60 alltså, mm. det, det är det jag menar Ja jag förstår Det är en ny Joel vi har Fått bevittna i år mm. det, det är kanske 2025 Joel Sen kanske det lugnar sig Nästa år eller så kommer du ösa på nu. Ja, och för att ta uppföljningen till Kuru Kuru <här> Ja. Ja, man måste ju ha en bra start nu nästa år, tänker jag. Ja. Mm. Fan, de spelen jag inte kört, men de verkar bli lite roliga. Ja, sen är det ju så där att eh, jag hade kanske trott så att man, man tar sig igenom massa världar och så var det x antal vanor och sen när det var klart så var det var ingen sån här ingen endscreen eller någonting. Så, Nej, då måste du klara dem. Du måste slå den där tiden på alla för att få det riktiga slutet. Och sen, ah, fan det orkar ju inte i ett sånt här spel. Nej, och så är det ju minsta lilla snedsteg. Aha, för börja att från början. Mm. Så jag tycker att det var, inte, det var inte as svårt att klara av. Det var det inte. Men Nej. det var ju de banorna som jag tyckte var jobbigast på det. det alltså, så har jag gått... Det är två pinnar som snurrar och så får man inte slå in några väggar. Så mm. kan man väl säga. Det var ju när man var liksom en labyrint för att hitta utgången och så helt plötsligt så tappade jag bort mig när banan är så långt. Så här, nu är jag på något märkligt sätt tillbaka där jag startade. Hur har detta gått till? <laughs> och det var ju så jävla frustrerande. Det, är lite, det påminner lite om den här bonusbanan i första Sonic-spelet, fast du kan styra vad som händer också. Ja, just det. Ja, Sonic körde jag ju också. Just det. Det är en skit. <laughs> det tror jag fan inte jag har kört i 80 år. Jag tror det förr. Nej, fan. Ja, det är kanske är det jag kanske ska köra igenom Sonic-spel också. De är rätt svåra, mm. tycker jag. Ja, det och så får man ju säga att alltså, det var bra men det är klart att det var ju en period du jag hade kört igenom rätt många Super Mario och det så ja. att så bra är det ju inte så jag nej. tror att det blev påverkat av det liksom så nej alltså Sonic-spelen var väl mer för att karaktären var cool och det var bra grafik, det var väl det som var dragplåstret mm. men alltså rent spelmekaniskt eller kvalitetsmässigt så är det ju egentligen inte i närheten nej Verkligen inte. Det är ett plattformspel alltså det hade kunnat vara vilket som helst egentligen mm. som hade kunnat vara Marios stora vet inte fan vet jag, eller någon annan typ karaktär det vet inte jag, det är mm. inte Segas egna karaktär men du fattar vad jag menar det råkade det känns, det känns ju inte det var mm. kanske så men det känns inte som att de tänkte att om oh, det här ska vara Mario dödaren <laughs> för Mario spelar nej. en stor styrka bra kontroller roliga och inte för långa banor och liksom lite specialförmågor och sådana där grejer och sen har vi Sonic ja, han ska springa fort men egentligen så är det inte så man ska spela nej <laughs> nej och det vet jag jag har sagt hundra gånger den här podden att det var ju så mycket jag gjorde i början liksom att jag tänkte att Man ska kubba som en idiot. Och så slog jag i saker hela tiden och mm. gick inte alls. Men nu tog jag det lite lugnare den här gången så var det en helt annan sak. Ja, det är bara vissa specifika lägen där man kan springa jävligt fort. Ja, precis. Men då känns det, det mer som, som en uppvisning än en spelmekanisk grej. Ja, precis. Att kolla här på vår blast process som vi har. Det ja. som att jag snackar ner Sega, jag älskar fan Sega Mega Drive, men ja. eh, att man alltså kunnat snacka i termer om rivalitet mellan Mario och Sonic är ju det är löjligt. Ja, visst är det det. Um, men annars så, så det har blivit väldigt många olika spel för mig också. Jag har ju mm. faktiskt spelat ett sånt där Visual Novel på riktigt också, men kanske tog ett som är ganska, jag spelar ju Doki Doki Literature Club mm. uh, Ja men det hade väl något kan man tycka att det var ju helt i <går> storymässigt så mm. sådär um, men tycker också att det var väldigt häftigt när man uh, alltså hur, hur man klarar av det i slutändan och det var faktiskt inte fuskade utan kunde aha, är det så här jag ska göra nu, det var jävligt coolt faktiskt, jag vet inte om du har kört det jag har det och har påbörjat det för länge sedan, men jag kommer inte ihåg ett skit i det spelet, så att skita det jag ska Nej, Nej men alltså, det är väldigt mycket sånt där att man brukar prata om någonting som liksom bryter fjärde väggen. Mm. Det är ju det ganska mycket på ett väldigt finurligt sätt. Mm. Um, så det gillade jag faktiskt. Det är en av de släspel som jag kan jag nog tänka mig att köra någon mer gång. Det är inte jättelångt heller utan det gör man ju på en kväll. Liksom om mm. man Ge sig fan på det. Och sen kanske försöka att göra lite annorlunda val. Jag tror väl att vissa val går väl inte att undvika. Eller vissa händelser i storyn går inte att undvika hur man än gör. Mm. Men att man kan få lite... Man kan lägga fokus på vissa karaktärer, mer eller mindre, som gör att man får lite ny dialog och sånt där. Mm. Så det tänker jag att jag skulle kunna testa. Ja Det är det, det, är det som är kul med en visual novelspel Ja. Ja. Men... Eh... Det var väl ett tag sedan vi pratade om det att de här har spelat Nonary Games. Mm. Borde du ju köra också. Ja, varför inte? Det ska jag göra. Uh, hur ser din lista ut om man pratar så? Är det någonting som sticker ut? Mycket spel av en typ eller liknande eller är det väldigt blandat? Jag tror att det är ganska blandat Men Alltså det är ju verkligen Alla möjliga typer av Alltså från alla möjliga olika generationer mm. Sen är jag själv förvånad För om jag skulle publicera Den här listan typ på sociala medier Eller någonting Så är jag osäker på om folk skulle tro på mig så <laughs> du Nej, mm. men det är inget skryt eller sånt där, utan bara nej, konstaterande nej, det... att jag tror faktiskt att folk skulle börja undra. För det är ju en del ganska långa spel jag har kört igenom. Ja. Eh, of War är ju ganska långt. Det, blev, det klarade ju inte, eller det börjar ju inte med i år, ska tilläggas. Ja. Eh, Final Fantasy VII Remake var ganska långt. Det var ändå 30 timmar eller någonting. Mm. Mm, har vi sånt långt. Dark Souls 2 är väl hyfsat långt. Det var en mod jo. jag körde. Eh, Newtopia-spelen är ju nej, de, inte, de räknas inte så långa. Men Elden Ring plus Shadow of the Earth tree körde jag igenom. Mm. Eh, nu har jag ju igenom. När jag körde det så var det min tredje genomkörning av Elden Ring. Så att, eh, ja, ja, det det, det går ganska mycket fortare då när man körde den gången. Mm. Och nu blev jag så att det kanske inte var så jävla långa spelhallen ändå. Då. Chrono Trigger är ganska långt. Jag Körde på ja. DS med lite såna här specialgrejer. Eh, Ocarina of Time också lite längre. Ja. Körde också på 3DS för det är den bästa versionen. Mm. Eh, Tears of the Kingdom blev vi ju klar med. Påbörjade dock inte i år. Påbörjade ja, det men det, det. får räknas ändå. Ja, jag jag påbörjat den när det kom ut och sen så har jag spelat det regelbundet liksom i flera år, även om det har varit mm. en del pauser emellan. Vandalhearts är ju lite längre. Ja. Bravely Default körde ju igenom också ett lite längre spel. Ja, precis. Diablo 2 Resurrected körde jag ju solo alla tre svårighetsgrader. Det tog sin tid. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Mm. Harmon of Dissonance, alltså Castlevania, hyfsat långt. Äh, Ronde of Blood, det tar ju sin tid, trodde jag. Eller det tog kanske 3-4 timmar att köra det. Okej, okay, det kan... Ja, Oblivion har jag ju kört igenom, det var ganska långt. Äh, ja. Legend of Mana, också ganska långt, men när jag tänker efter, ja det är rätt långt. Nej, nah, det, det är ju fan kanske mellan 10 och femton timmar en del. Legend of mm. Mana, det är remaken då som jag har kört igenom. Gick rätt snabbt att dra igenom det. Det tror jag nog Fanns Super Nintendo-versionen gör också om man bara liksom öser på. Och sen ja, tog det ju 13 timmar och en trikvart ungefär att ta sig igenom Metroid Prime 4. Hur mycket sa du? Typ tretton timmar och en ja, okay. ja. Jag började ju spela det i fredags, var det väl? Nej fan, i torsdags var det, körde jag det. Mm. Då körde jag en timme. Sen spelade jag ingenting på fredagen. För då var jag och Evelina ute och käka. Och eh, ute och kika på musikhjälpen. Och sen spelade jag ju det rätt intensivt lördag och söndag. Ja. Och så blev jag klar med det. När fan det nu var? Jag har redan glömt. <går> spelet... skickade till mig igår tror jag. Ja, igår spelade jag inget tv-spel alls. Det var nog i förrgår. Aha, okej. Okay. Okej, okay, så att eh, Metroid Prime 4 tog inte svinlång tid att klara heller faktiskt. Nej. Sen, alltså det är ju ändå liksom 13 timmar och jag hade säkert kunnat klara det snabbare för det var ganska mycket som jag rände runt ute i öknen med motorcykeln och insåg att jaha, jag är klar. Mm. Det finns inget mer för mig att göra här nu. Jag åker ju bara runt och letar för att jag inte har använt internet eller någonting så okej, okay, men är det något jag saknar? Alltså så har det varit. Och mm. liksom dra igenom. Eh, skulle jag köra igenom spelet igen skulle det verkligen inte ta 13 timmar. Nej, jag fattar. Jag tyckte det var precis lagom långt. Och, ja, men det, det känns som det var strax över 10. känns rätt lagom. Ja, och om jag får stanna lite över Metroid Prime 4. Ja, självklart. Då hade det nästan bett dig om att göra annars. Ja, jag är jävligt nöjd med det spelet. Mm. Vad e, kul. Ja, e, e, faktiskt. E, jag tyckte att det var många som bara, ja, ah, men det, det är ett bra spel, e, så. Mm. Jag tyckte inte om det eller, det eller det eller det. När jag tänker efter var det någonting som jag liksom... Specifikt inte tyckte om Metroid Prime 4. Nej. Men gott så då, med andra ord. Sista bossen var lite irriterande för att man har, man har med sig medhjälpare, kan man säga. Mm. Och om en av dem dör under fighten så är game Aj. over. Det Aj. gillade jag verkligen inte. Nej, det låter sjukt för så jag dog på sista bossen två eller tre gånger på grund av det. Inte för att jag dog mm. själv. Nej, nej det, det låter det, frustrerande. Det känns lite rövigt. Men så länge man är snabb i första formen mm. och hittar liksom, aha, det är så jag ska göra eller det där vapnet funkar ju bäst eller så, eller man bara får in sikteskänslan, så var det inte så jävla farligt. Sen var ganska många bossar i Metroid Prime 4 ganska lika. Att man använde samma strategier på alla bossar. Aha, okej. Okay. Eh, det är och... annars en grej att det ska vara lite olika, tänker jag. Om jag... Ja, men alla... Alltså, alltså det ska alla... vara lite pusselbossar nästan. Ja, för alla har ju den här attacken som typ Bowser har i eh, Super Mario 64, du vet. Slår i backen och så och kommer en ring eh, så man ska hoppa över. Mm. Den tror jag att typ alla bossar har i det här spelet. Och sen så har de någon typ av attack där de flyger mot när man ska dodja åt sidan. Okay. Eh, skjuter lite. Alltså, de är väl, känns väldigt skriptade på det sättet. Bossarna, att okej, okay, nu kommer det där. Okay, nu kommer det där. Men jag, jag, jag stördes faktiskt inte av det. Jag tyckte att, okej, okay, men bra. Alla bossar har lite liknande tropes som gör att man måste liksom hänga med hela tiden. Man får fan inte mm -hmm. såsa. Det tror jag nog att folk kanske skulle tycka är lite synd att det inte var så stor variation. Jag led faktiskt inte det. Jag hade kul ändå. Mm. Mm, och sen vet jag, det var ju en del som jag, jag var ju också själv skeptisk till motorcykeln. När ja. vi pratade om det innan spelet hade släppts. Eh, och sen så kollade jag någon snabb eh, review på Youtube och då var jag en så ja, ah, motorcykeln hade jag ju kunnat vara utan, man bara ränner runt i öknen och det känns meningslöst. Jag tyckte inte att det var så farligt. Jag okay. tyckte det var ganska gött att åka motorcykel i det spelet <laughs> faktiskt. Aha, ja. Däremot hade jag gärna sett en boss kanske som. Det, det är en boss som du kör med motorcykeln. Mm. Men den den är jättelätt. Det, det, det är bara liksom att ha tålamod. Man ska skjuta något så här jättestort sandmonster på svansen tills den dör. Ja, okej. Okay. Det, det, mm. det är det allt. Jag hade gärna sett, för det finns en tutorial när du får motorcykeln där du kör på en bana, en väg. Och sen, okej, okay, men nu ska du använda den här förmågan som motorcykeln har, och du ska döda tre fiender. Och så är det ja. lite av en Mario Kart-bana liksom som du kör på. Mm. Jag hade nog gärna sett mer sånt. Ja, okej. Okay. Jag tror att det här stället där man får motorcykeln. Och mm. fan heter det typ eh, Thunder Tower eller Lightning Tower eller något sånt där. Okay. Där körde ju lite motorcykel mellan tornen så att säga. Yeah. Mm, jag hade nog de hade nog kunnat göra den banan mer som en racingbana. Okej. Okay. Och så kanske man får slåss mot en boss. Alltså mm. en lite mer engagerande boss på motorcykeln. Ja. Yeah. På liksom en racingbana. Det hade varit jävligt episkt. Ja. <laughs> Men det är typ det jag önskar från dig bara. Sen, jag hade inga problem heller, med, för man ska ju samla såna här gröna kristaller och när du har samlat tillräckligt många så ska du gå till ett altare och så får du en, någon typ av uppgradering om du har samlat tillräckligt många. Ja. Det vet jag att det var en del som klagade på, men när man ändå är ute i öknen, och du ska ta dig från punkt A till punkt B, eller du kanske inte riktigt vet vart du ska, men du hittar lite grejer då och då. På vägen så kommer du ju hitta de här gröna kristallerna och så kan man bara köra in i dem. Mm. Några gånger så letade jag lite för mycket men då var det för att jag trodde att jag hade missat någon. Men jag hade gjort allt. Så jag rensade hela kartan på de där gröna kristallerna. Och det upplevde jag inte som jobbigt eller nej, okay. någonting som tog särskilt lång tid. Tid tog det väl, men inte mm. as mycket. Jag menar, hela spelet var klart på 13 timmar och tre kvart. Ja. Så nej, jag har inte så mycket att klaga på på Metroid Prime 4. Jag tyckte att det var svinkul rätt igenom. Mm. Det skulle väl vara, och det här är ingen spoiler för att jag kommer inte avslöja någonting. Nej. Men jag blev lite förvånad av slutet. Ja, så okej. Okay. Och tänkte, aha, jag kanske måste göra så här för att få ett annat slut. aha okej. Okay. Men enda andra slutet du kan få som det brukar vara med Metroid Prime är att då måste man ha hundra scans och hundra items. Det finns inte en mm. chans i helvetet att jag kommer att lägga tid på det. I alla fall inte just nu. Men <laughs> jag, jag tror inte att det är konstigare än vad det brukar vara i ett Metroid-spel när man klarar spelet. Slutet i sig är ingen annorlunda. Utan det är hur mycket av dräkten har hon på sig i slutscenen typ så. Ja. <laughs> och det skiter jag med. Ja, jag fattar. Ja, visst. Så jag misstänker att antingen så kommer det en DLC som man får veta okay, men vad var det som hände egentligen? Ja. För det är jättemycket cliffhanger. Mm. Så mycket kan nice. man säga. Eller så blir det en uppföljare. Mm. Får vi se fram emot och prata om den då 2037? Ja. Mm. Nej då. De kanske får upp farten på det här nu. Ja, men det var helt rätt Metroid Prime-känsla. Eh, bästa Metroid Prime-spelet sen första, tycker jag. Ja, oh, nice. Kul. Då är ju andra och tredje jävligt bra, men fyran hade... Ah, jag tycker hade precis rätt känsla. Det var precis det jag ville mm. ha. Ja, no, vad kul att höra. Mm. Ja, återigen, bara en liten fråga till om det då. Det som jag tror... Även om många har tyckt att motorkyken är ett irritationsmoment så är det nog ännu mer som har pratat om den här McKenzie, den karaktären. Störde mig Mot inte någonting. alls. Nej. Ja, men det, det har jag hört, jag lyssnar ju på eh, med Victor Lejonhuvud och eh, hans kompanjon där som jag tappar bort namnet på nu. Eh, de pratar ju om att de tycker att det var... Eh, det är någon form av tutorial och någon person som ska lära dig hur du gör olika saker mm. så tyckte de att den är så dålig att det känns som en parodi på hur sådana brukar vara det var inget jag reflekterade över jag tyckte, Nej, ändå, okay. jag tyckte inte det gjorde någonting att det var fler karaktärer med mm. de, de tar inte så himla mycket plats tycker jag mm. inte Eh, och har man kört tidigare Metroid-spel så nämns ju alltid The Galactic Federation i allting hela tiden eh, och att det finns en kontakt mellan dem och Samus eller att ja, okay. bara en sån grej som är Super Metroid att det första stället du är på är ju en forskningsbas ute i rymden ja. och sen får man ju inte se några levande människor men de är ju där eller om det är precis före Kraid så ligger det ju något eh, uttorkat lik där precis vid bossdörren mm. som kanske är en liksom en Galactic Federation soldat. Ja. Och jag tyckte inte att det på något sätt förstörde upplevelsen att de var med. Jag McKenzie var inte den här irriterande comedic relief karaktären eller någonting sånt där. Ja, okej. Okay. Utan han var ja, ah, du hittar en sån här men vi kan göra den här till en grej till ditt vapen eller sådär Mm. Ja men det är också kul att höra det, det, det är lite roligt också att När vi pratade om det här spelet Innan du hade börjat spela Så sa jag ju det här med motorcykeln Och den här karaktären Och så sa jag att det är många som verkar störa sig på det Och då sa du Då ska jag tycka om det Bara för att Och så blir det så på riktigt Ja det blir så på riktigt det, jag, jag är helt ärlig faktiskt Jag tycker ja, förstår, inte om Det, det hörs att du är det Men det, det blir ju lite fnissigt och jag är ändå ganska så känslig med sådana grejer. Speciellt i ett Metroid-spel. Ja. Att fan, var det här tvunget till att vara så? Men Metroid har samma DNA som Zelda. De för det första Zelda-spelet ja, du var själv ute i den här världen. Och du kanske träffar lite människor som bor i grotter som du antingen spränger upp själv eller eldar ner en buske för att komma in och sen helt plötsligt i andra spelet så är det en jävla massa städer du besöker och i tredje så... Ja, det, det finns väl städer i Hyrule helt enkelt. Det. så mm. har de ju kunnat gnälla skiten nu en massa Zelda-spel med. oj det finns himla många människor eller <laughs> ja, fan visst Link, Link har inte sin tomteluva i Breath of the Wild. Vad fan är det här? Tomteluva... <laughs> ja. mm. Men du, eh, jag tänker så här nu Bara för att återgå till det där Då skulle jag ha åtta spel kvar på 20 dagar mm. Mm. Om vi tänker Jag kommer att ha med mig min Switch 2 Hem över jul mm. Det får man ju några dagar vad ska jag passa på att köra nu då? Jag har ju liksom gjort Super Mario-spelen. och mm. Mm. Har du något förslag? Eh, Super Castlevania 4 kanske? Eh, om or jag orkar köpa det innan jul. Det, är väl då då, för då jag, det finns ju bara på en sån här vilken eh, av de där samlingarna du nu är. Annars hade det ju varit givet. Ja. Eh, men eh, det, är samma, det är samma med Turtle-spelen. Ja, det är svårt att komma på bara så här. Jag behöver nog tänka ja, lite. Ja, såklart. Ska jag jag, men jag tänker jag ett med? så jag tänker försöka göra mig eh, innan det. Det är senare turtles som kom. Vet eh, ja, du? det. Eh, Revenge. Det har jag ju förvisso kört i år, men då har ju kommit ett sånt med Marvel nu. Ja, det som, är så. Som, som heter Cosmic Invasion. Det kanske man skulle kunna hinna med innan. Mm. Och naturligtvis det här Lost Record som är påbörjat och så har jag ju påbörjat något annat också som jag inte kommer ihåg vad det heter. Det heter The Castling of Frank Stone har jag också påbörjat. Så det tänker jag att... Där har vi ju tre då. Då är det, bara då är det fem kvar, jag menar det. Jo, jo. Nej, men jag kan hjälpa dig med, med, med lite tips. Det är, yes. Det är, kommer inte på några så här på rak arm. Det, det är lite att avväga här nu för att... Mm. Om jag säger att ja, det här körde igenom, det är ganska lätt. Och så visar ja. sig att nej, för att det var kanske inte kul. Eller, FIFA 2012. Eller, eller att jag själv har spelat det så pass många gånger att jag inte eller att jag har glömt att det faktiskt är faktiskt ett ganska svårt spel. Ja. Men jag har faktiskt skrivit upp min backlog också. Den skulle jag väl också kunna ta snabbt. Att, ja, men Resident Evil 5 påbörjade ju i somras. Det behöver jag bli klar med. Det är ju mm. inte skit långt heller. Eh, Octopath Traveler har jag ju börjat med körde det i början av året tror jag en del mm. kan ha påbörjat det förra året men började komma riktigt långt där och levla skitsamma, det, det har jag ju lite grann kvar på så det skulle kunna köra färdigt eh, Dragon Age Inquisition måste jag ju plåga mig igenom någon jävla gång eh, mm Sen körde jag en del Skyrim också tills Oblivion Remaster kom. Ja. Så det, det kan jag också köra klart. Final Fantasy Remake, andra delen har jag ju kört. Jag tror att det är ganska mycket kvar av det dock. Jag har sista banan kvar på Bloodstained Curse of the Moon 2. Och sen är det ju Rune Factory Guardians of Asama och Donkey Kong Bananza så jag har ju en del <laughs> att bli klar med. Ja, Donkey Kong låter ju nästan som det som skulle gå ganska snabbt för dig så det tycker jag du ska kasta det över nu Ja, jag får göra det, jag får köra ja. igenom det i helgen, tänker jag Mm, det låter bra det så det ska bli så jävla spännande att höra vad du tycker om den bossen, det sista Ja, du har väntat fansen i somras på det ja, Men bara jag känner sig, jag också så jävla på något vis så också så in i helvete orolig att du ska klara den på första försöket Oj, det är så pass Nej men alltså jag, jag ska inte säga det var ju inte Dark Souls svårt men det är ju kul att säga att det är ju en alltså jag tycker att alla bossar var ju så lätt lätta före den är ju så lätt att klara mm. att jag tror att vem som helst gör det. Mm. Det är liksom ett bra spel att lära sig bossa på. Mm. Det är ett bra första spel för barn typ. Alltså snappet upp till den sista bossen det är så att det går inte, vad brukar man säga, sju mila kliv? Okay. Eller betyder det någonting annat? Nej men alltså det är sånt gigantisk kliv upp i svårighetsgrad tycker mm. jag. Med tanke på hur spelet har varit förut så första gången så blir det ju bara säga. Men vad i helvete är det här? Och så var det ju väldigt många där. det är ju frustrationsmoment i bossen. Ja, okay. Att man ska ha lite lite flyt också kanske vilket gör mm. det lite frustrerande men, men det ska bli kul att höra Äntligen nu då Ja, men då blir det Ja, det blir väl mitt helgprojekt att bli färdig ja. med det Jättebra Det är säkert mer spel jag har påbörjat men som jag inte har skrivit upp Men det lär jag mm. väl märka i sådana fall jo du vi har ju ganska mycket tid kvar ser nu mm. men jag vill prata lite game awards och lite ja. så där vad du mm. vad du tror du kommer att vinna om man säger mm. om man kollar på game of the year då det är väl den stora såklart den största och roligaste kategorin där har vi ju Kingdom Come Deliverance 2 Hollow Knight Silkson Hades 2 Donkey Kong, Bananza, Death Stranding 2, On the Beach och Claire Obscure Expedition 43. Det kommer att vinna. Ja, det tror jag också. Alla som ser... har spelat det verkar älskare och mm. eh, om jag börjar spela det så kommer jag också älska det. Det är därför jag vill bli färdig med spel innan jag gör det, för det är ett sådant ja. spel jag tror jag kommer att vara jävligt investerad i med jag påbörjar. Ja, det är ju oerhört eh, imponerande det spelet. Det är min solklara favorit. Sen vet man ju att eh, många har ju pratat om till exempel det här eh, Blackmeat Wukong som många också tyckte var väldigt, väldigt bra. Typ mm. blev helt utan priser. Så att det har hänt sådana där svängningar förut. Ja, så Men jag tyckte inte jag att tror... Wukong var så jävla bra. Det var bra. Ja, det, alltså det var ju min favorit från det året. Det kanske mm. var ett lite svagare år också, bör tilläggas. Men eh, jo då, jag tror att det vinner. Jag läste också en jävligt imponerande sak. Eh, en annan sån här gala som utser priser jag hade ju inte med Claire Obscures soundtrack på sin lista, för det har tydligen eh, gått så jävla bra. Det är ju så här symfoniorkestermusik. Mm. Eh, så den har alltså... Om man tittar på album som räknas som klassisk musik mm. så har det soundtracket, jag tror att de var två eller tre över den albumlistan för i år i världen. Liksom klassisk musik. Oj. Så det har sålt så in i helvetet bra själva soundtracket också. Jag, så det, och det är verkligen jättemaffig och välgjord musik. Men så som liksom själva albumet från spelet har också sålt jävligt bra mm. och bland kanske anticiassor som inte har spelat spelet utan bara tycker musiken är jävligt bra mm. så det är imponerande um, sen är det ju verkligen så jag älskar ju egentligen såna här galor och för fem, sex år sedan då hade jag nog kunnat tänka mig att till och med sitta uppe och kolla mm. uh, men det börjar alltså eller halv två det börjar och så håller det på i två timmar där. Är sekt alltså. Så det blir inget Game Awards för mig live i månet jag kommer gå upp och kolla eh, repriser och sånt där i efterhand. Då. Ja, då får man det göttigaste. Ja, visst är det så. Um, har du hört det här ryktet om den här stora stenen som har placerats ut inför Game Awards? Nej. Um, men det är någon stor bautasten som Obelix hade sagt. Mm. Och så är det några liksom märkliga symboler på det. Man får, jag tycker det ger verkligen känsla av att det här har med helvetet att göra. Eller det känns lite såhär demoner och sånt. Och så mm. ska det här då hinta om att vi kommer få en utannonsering ikväll. Och det vet man, så är det. Mm. Men folk är ju igång, vad, vad ska detta vara? Mm. Jag skulle nästan kunna säga så, jag vet inte fan om inte det här är typ nästa Diablo 4 DLC bara, mm. så att alla kommer bli skitbesvikna. Men jag ser att den absolut populäraste, vad folk i alla fall önskar att det är, det är ju antingen Bloodborne till PC, som så många gånger förr, mm. och, eller Bloodborne 2. Men det känner jag, men hur tänker ni där? Jag menar Bloodborne, det var väl mer det här viktorianska London typ med mm. dimma och sånt, det var inte så mycket liksom demoner på det sättet liksom old school demoner <laughs> Nej, och de släpper ju The Dusk Bloods också, så att de har väl varit fullt upptagna med att utveckla det, jag tror fan inte att de har suttit och gjort ett nytt Bloodborne parallellt med det Nej, det är om de då har tillräckligt mycket för att liksom tisade då, idag Ja. Och visa upp någon sån här liten uh, data mera trailers hur jag på att säga. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Och så kommer det om tre år. Sånt har ju hänt förut. Eller två år till exempel. Kanske ja, ja. Inte så Metroid of... Prime 4. Då. Ja, Kanske inte så ofta med From Software. Men jag kommer ihåg att den första när de tisade som Elden Ring första gången då tog det några år innan det väl var på plats. Ja. Så var det ju. Uh, ja. Elder Scrolls 6 kanske? Uh, ja Att det är så här Daedric eller något sånt där De här symbolerna Ja, varför inte? Det hade ju varit rätt coolt i och för sig Det hade varit rätt coolt och Jag tror verkligen inte det men Nej, det gör väl inte jag heller men... De släpper väl remaster på Morrowind Det är väl nog mest sannolikt Att det kommer ett nytt spel mm. Om ens det Ja, det ska bli spännande att vakna upp till imorgon i alla fall. Eh, och se vad det är de har kommit på. Ja, vi har jobbat med en remake på Daggerfall i eh, 20 år nu. Så nu är vi, nu är vi färdiga med en del av kartan. Ja, det hade varit något det. Ah, jävla, vilken frustrerande kartor det måste vara alltså. Tänk att bara sätta sig ner och jobba med den på allvar. Ja, ah, jag körde ju den Unity-versionen grann. Mm. Alltså det är ju så jävla ambitiöst men du vet när du kollar på kartan på typ Skyrim eller Oblivion och du kan så här, göra fast travel och sånt. Ja, precis. Det, det är ju så jävla många sådana ställen i Daggerfall. Så att det är ju bättre att skriva namnet på stan du vill dra till. Ja, okej. Okay. För annars mm. måste du leta bland hundratals jävla prickar på den här kartan. <laughs> ja, jag fattar. <laughs> ja, vi fan var fust. Men det var ju ett spel av sin tid ondeknik. Det måste ju ha varit oerhört fascinerande att spela när det verkligen kom. Ja, alltså jag ja, tror, jag tror jag. att det skulle vara jävligt svårt nu liksom att sätta sig in i, men det ja, måste Unity varit jävligt. Unity-versionen typ. har jag hört väldigt mycket bra om. Och när jag, när jag testat Unity-versionen så ändå tyckte jag att det var trevligt, men jag insåg ganska snabbt att jag verkligen inte var upplagd för den typen av spel just då. Mm. Nej. Men är det nog mer på de här galan, eller galorna eller vad det nu är som du ser fram emot? Eller? Ja, nej, men alltså det är bara så säga att det, det, man luras ju alltid in att det ska komma en sån här riktigt, riktigt, riktigt stor mm, utannonsering Uh, därför tar jag det lite lugnt med det Men något som jag skulle tycka var Väldigt, väldigt roligt att se Det är nu när de flyttade fram uh, GTA 6 ännu en gång då mm. Och den här gången Inte gav oss Någon nytt gameplay som vi förra förseningen Det hade varit kul Att se lite gameplay Från det nu ja. Det hade jag tyckt varit jävligt häftigt uh, Så, inte en uh, sån här Som visar upp storyn som det har varit mycket Utan där man verkligen ser att här spelas spelet av någon ja. även om det är väldigt skriptat förstås men ändå det hade varit häftigt och eh, de har ju väldigt tydligt gått ut med och det är väl härligt att Rockstar gör sig att ja men allting som hela storyn och allting som det är det är spelbart just nu vi vill bara finputsa nu mm. och så tar det sen den tiden att göra det i ett år <laughs> det är ju härligt att kunna göra så det är väl inte alla som kan det men jag tror att det är väldigt viktigt Witcher 4 kanske? Ja, det har ju kommit ut lite bilder från det. Mm. Så varför inte mer? Eh, vad tänker du själv? Eh, som jag skulle vilja se bara allmänt mm. eller hur man ska tolka den här stenen? Eller? Ja, Nej, vi kan väl göra så här då. Eh, du hade inte sett stenen. Okej, då ska du Joel visa mig en bild på den. Så du kan få se hur den ser ut. Och sen, vad tänker du för spel när du ser det här? Oj. Um, alltså, fan nu när du säger det. det är ju lite så här Oblivium-vibbar. Hade inte det kommit en sån, vad säger man, remake tidigare i år. Så kanske jag hade nästan trott att det var dags för den nu. Ja... Men jag får... Eller är det lite Bloodborne-känsla i den ändå? Hur mer jag tittar på den. Jag vet faktiskt inte. <laughs> kanske inte med... Eh, det här um, tecknet eller vad fan det är som det spretar från. Mm. Känns inte så Bloodborne. Mm. Och jag ser att Diablo 4 är ju taggat i den här artikeln. Så det är fler än jag eh, som tänker sig det faktiskt. Ja, det kanske... Är det känns väl som att det skulle kunna vara mm. men när men att det är inte vet jag, en DLC där man får jag har inte kört DLC på Diablo 4 jag har inte spelat det på skit mm. länge. jag körde Diablo 2 istället ja. eh, och lyckades de har ju lo lovat de har i alla fall nämnt att det ska komma två stycken DLC till det mm. så är det klart att det är säkert det klassiska en ny del på kartan och en ny klass det är väl inte mer avancerat än så tänker jag för jag skete ju i delset på Diablo 4 och så körde jag ju Diablo 2 i somras istället. Mm. Eller om det var nu höst, skitsamma. Eh, och lyckades också med konsttycket att inte bli helt förlorad i det utan att kunna spela det rimligt. Ja. Eh, men det var för att det gick bra för mig. Jag fick till en jävligt bra Java son på det faktiskt. Ja, okej. Okay. Så jag borde nästan kolla hur ladder ser ut nu om jag ska starta en ny karaktär för det var fan... Nej, det kändes jävligt gött bara. Inte det här dekadenta och, och liksom spela sig smutsig utan ja, men precis lagom och kunna mm. avsluta i tid. Så var det. Så mm. jag skulle vilja köra det igen. Men har man fått möta alltså, bossen Diablo i Diablo 4 än någonting? Uh, jag tror att det var uh, vad heter den på B? Var det Ja, i uh, DLC. Okej. Okay. Eller om det var Mephisto, jag kommer inte ihåg nu. Ah, ja, men någon av de två i alla fall. Ja. Men då kanske det är dags för den riktiga nu då. Ja, det är ju jävligt märkligt att Diablo spel där du inte slåss mot Diablo. Det är... <laughs> ja. DLC:erna brukar ju ha en sista boss som inte är Diablo. Ja, just det. Så nu får de väl få till Diablo då. Ja. Ja, nej, men jag, jag, jag, jag ska inte säga nu att jag sitter här och är säker på att den där stenen är Diablo, men jag tror fan inte att det är svårare än så. Nej, det känns mer Diablo än From Software i alla fall. Mm. Och att det var typ Soulstone som gör de där grejerna eller någonting mm. sånt där. Och att det är något lås på den som någon har brutit. Inte fan vet jag, men... Mm. Nej, Men det är som sagt, det ska bli spännande att uh, gå upp och kanske när man åker iväg till uh, jobbet imorgon på bussen där sätta och börja små titta på detta lite. Mm. Så det ska bli kul. Ja. Um, alltså, jag säger väl den nu då. Den stora grejen blir Half-Life 3. Jag säger det nu. Nu är det dags. Ja. Och så blir det en sån här liten halv shadow drop då för att det kommer redan 2026 i samband med att de här nya hårdvarorna släpps. Det hade ju faktiskt varit jävligt nice. Jag har fan skitsvårt att komma på vad det skulle kunna vara för det känns som att ja, men det har bara gått vadå, fyra år eller något sånt där sedan det kom kommit Zelda-spel så det är ju tvärkört. Sen kommer ju visserligen det här när man spelar som Zelda som var jävligt roligt. Mm. Men jag tror inte att det är något Nintendo-spel som kommer att annonseras ut. För vi har redan fått Nej. Metroid Prime 4. Det går liksom inte att hypa någonting mer i år i alla fall. Nej, antagligen inte. Och så brukar Nintendo ju inte så mycket för att köra grejer på andra skador till exempel, utan Nej. de kommer ju med sina... De är så bara stora att de kan göra det på egen hand, tänker jag. Ja, och Borderlands 4 är ju redan... Borderlands 4 är redan på väg. Hoppas, ja, det har kommit. Jag hoppas att det, att det till och med kommit. Ja. Åh fan. För Borderlands... Nej, Borderlands? Borderlands 3 tyckte jag ju <laughs> faktiskt var nu säger jag i efterhand. Jag tyckte faktiskt att det var rätt jävla tråkigt. Mm. Eh, så Borderlands 4 är jag försiktigt hypad mot varför alla fall, För 2 var ju så ja, det, men, det förstår jag att du har varit väldigt hypad. och du har varit ute sedan 12 september. Så det det måste du ju efter. Nej, jag trodde inte att det hade kommit än så jag har liksom inte brytt ja, mig. Men det har ju det? blivit ganska väl mottaget tror jag faktiskt. Ja, ja, men då får jag ju för fan sig till att skaffa det och se om de kan, om de har rättat till allting som var sekt med trian typ allt som berörde spelet överhuvudtaget. Mm. Nej, men... From Software kommer att släppa ett spel och jag tror inte att de utvecklar två samtidigt för de behöver ha med Miyazaki hela vägen och han tror jag, inte springer mellan två spel. Eftersom de gjorde ju Dark Souls 2 samtidigt som de var på med Bloodborne och Dark Souls 2 är ju han inte jätteinblandad i. Nej, okej, okay. och det, är, och det är, därför... är det sämsta typ. Ja, och det är därför det är så pass annorlunda tänker jag. Mm. Så FromSoftware kan vi nog skita i. Uh, jag vill inte säga Half-Life 3 för det är roligare om det aldrig kommer. <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Det kanske blir Fallout 5. Ja, intressant. Intressant. Vi säger så. Mm. Fallout 5. <laughs> ja, det blir bra det. Man tror att det ska bli något stort och så blir det. Nu tror jag i och för sig att Fallout 5 skulle vara välkommet, men jag tyckte jag att fyran var ju betydligt svagare än de andra i serien. Ja, det... det har jag aldrig klarat av det alls. Jag tycker också att det är så konstigt svårt det här spelet på något märkligt sätt. Jag kommer aldrig in i det och förstår hur ett ha... få ska spelas. Jag har försökt flera gånger, det går bara inte. Jag tror att de också försökte trycka in för mycket innehåll som inte behövdes, alltså sådär AAA-snedsteg. Mm. Ja, men du ska ha din powersuit och så ska du hålla på och mokla med den, du ska bygga vapen, du ska bygga de jävla baserna det var ju det tråkigaste jävla skiten någonsin typ. I så fall ska det vara ett spel som är dedikerat till basbyggande, inte ha det som en liten side-grej i ett jävla Fallout där som går mm. ut på att resa runt i liksom, en postapokalyptisk värld. Nej, nej, nej, för helvete vilken dret. Så femman <laughs> kanske är ja, men nu har vi gam såna här gamla rävar från Black Isle som gör en riktig uppföljare på New Vegas. Nice. Det var varit grymt ju. För New Vegas, det, det, det är ju Fallout 3. Ja, jo, visst. Jag förstår vad du menar. Det är ju en direkt uppföljare på tvåan, så att mm. trean är ju bara något vid sidan på. av. Ja, Fyran är också bara något vid sidan av. Är det mm. någonting som kopplar ihop och ger oss samma värld typ som tvåan? Ja, det hade varit häftigt. Eller Call of Duty 8. <laughs> 88 Eller eh, Assassin's Creed och vad är, är nästa då? Sydamerika. Nej, det, det. apropå nu när du säger det så tror de ju att det ska komma en remake på den här Black Flag som är ett av de mer populära sådana. Det är ju okay. ett sånt som så att det äntligen visas upp nu. Uh, så. Fan vad och den serien då. blev ju utmjölkad totalt. Ja, och så tycker jag att det går så jävla snabbt- eh, nu för tiden också. För nu hamnar det äntligen i Japan- som så många har pratat om länge. Mm. Och då känns det som att- då hände Alltså För det här välhärda blev ju så omåttligt populärt. Mm. Det har väl sålt precis hur mycket som helst. Och så räcker det nästan så att- när det äntligen kommer i Japan- som så många har längtat om efter i många år- så har liksom Gozo Tsushima och alla de här andra eh, fighting, eh, med svärd fighting från eh, liksom, eh, Kina bara tagit den här genren in i, en, i nästa steg och Assassin's Creed blir kvar mm. Det är som sämre strider i det, till exempel Det känns som att det händer någon utveckling där som ja vet inte fan det går så jävla fort Assassin's Creed har väl spelat ut sin roll rätt rejält, eller? Jo, det är absolut. Det är kanske du och jag, liksom. det har ju vi tyckt länge, liksom. Uh, vänta. Nu får du köta lite så att det inte är tyst in på. det är det värsta som finns. Okej, okay. uh, men det kom ju ett Prince of Persia, det har också missat som tydligen skulle vara bra. Det är en serie som man ändå saknar. Även om jag tyckte att de här Prince of Persia som kom du vet, där på GameCube-eran, vad heter det? Sense of Time var väl det första i den serien. De kändes ju inte så mycket, Prince of Persia. Jag vet inte, jag fick inte riktigt den känslan. Sense of Time var ju jävligt roligt. Men man vill ju ha det här instängda och lösa liksom plattforms och ja. Jo, men det jag skulle sagt här är att, förlåt, du eh, ska aldrig slags få att prata vidare om det här. Men eh, på bara några år då, så är Valhalla, SNS Creed, en så stor succé att den är upp liksom på 20 miljoner sålda X. Mm. Vilket är helt sjukt, tycker jag. Ja. Det är för fan nästan den närma sig, typ Breath of the Wild-siffror. Ja. Typ. Medan det senaste nu, de som kom förra året, 2,5 miljoner. Så liksom det är en sån enorm skillnad på bara 3-4 år, mm. om ens det. Så liksom det går fort i de här svängarna just nu. Så jag den i och med att det liksom har sålt så väldigt mycket mindre så har det väl helt helt rätt i. Det har spelat ut sin rätt. Jag tror inte att de kommer kunna hitta rätt på det. Eller så blir det så här att det där jäkla Tencent köper upp Ubisoft och säger nu gör vi så här. Och får till nu, en succé med det igen då. Nu gör vi ett riktigt spel istället för att spotta ut Dussin-spel med ja. en jävla massa samlargrejer för att man ska kunna spela det i evigheter istället för att bli klar med skiten. Exakt. Nej men ett äh, Prince of Persia som är lite mer old school mm. det måste inte vara exakt som det första men det här med att man är fast i ett stort slott mm. och ska ta sig liksom runt i det hade ju faktiskt varit någonting. Mm. Det har varit häftigt. Och inte något jävla Metroidvania utan här har vi bana 1. Du ska ta dig från punkt A till punkt B. Och du behöver klura lite med hur du ska ta dig dit. <laughs> ja. Och när du har kommit till punkt B, då spara spelet och sen så får du Börja på bana 2 och här ska du ta mm. ifrån. Punkt A till punkt B. Ja, det låter bra. Inga jävla specialförmågor och massa skit utan glättring och jävligt bra bandesign bara. Mm. Det kan jag sakna lite Ja. Ja, men det kan jag väl hålla med om. Du. Uh. Man kan få ett svärd också. Mm. Som man kan slåss med. Ja. Det hade varit grymt. Eller något annat kanske. En påk. Ja. En, nej man plockar såklart upp ett lårben från eh, fängelsehålan och eh, fightas med. Mm. Det varit kul. Tänk om vi kommer till en era där de vågar släppa spel där du inte ska hålla på krafta crafta och sån här skit ja men det är väl tillbaka på väg tillbaka till sånt, jag har sett lite såna här de har visat upp lite grejer, det verkar ju det ska bara vara roligt snart igen, som mm. tror jag det var någon som uttryckte det vi ja, behöver ett Gears of War som är liksom lite brötigt och gudgrabbigt nu, känner jag som är sju timmar, bara ren action. det har jag saknat nu, ett nytt sånt får jag ändå erkänna Ja, det hade fan varit något, något bra actionspel som också är orimligt, jävla våldsamt och blodigt. Mm. Ja, jag, det hoppas jag verkligen. Jag har väl sagt tidigare år, men ett Soldier of Fortune kan vi väl få? Ja. Ja, det tror jag. Då har både du och jag har pratat om tre, fyra avsnitt i rad, nästan känns det som. Ja, men jag är väldigt angelägen om att få ett Soldier of Fortune med det liksom riktigt jävla överdrivna våldet med mm. dagens liksom grafiska kapacitet i maskinerna. Ja, du skjuter ja. dem i magen och ser tarmarna ramla ut. Och Det ska vara mycket av fysiken och prestandan ska läggas i liksom liken av ens fiender. <laughs> ja, men jag håller med dig. Det hade varit jävligt häftigt faktiskt. John Mullins springer igen där med sin mustasch och fiskhatt. Ja, den jävla utstyrseln också. Ja. Med en fiskehatt, ja. ja. du, Emil. Har du något mer idag? Eh, ja, det har jag. Nej, det ska jag inte. <laughs> Fan, du lät verkligen seriöst där. Ja, det har jag. <laughs> Uh, När då, uh, det kanske är dags att knyta ihop Säcken sollen wir der Sags zusammenbinden uh, Ja Så Tack så hemskt mycket För att ni har lyssnat en uh, Vecka till mm. Och på återhörande Nästa vecka Ja, jag vill uh, Faktiskt den här gången Tacka alla tre mm. gånger Så